Harmadik fejezet Mrs. Gardiner hamarosan megtalálta a módját, hogy négy szem beszélhessen Elizával. Ő szintén megmondta neki a véleményét, majd így folytatta. Sokkal okosabb lány vagy, sem hogy beleszeres valakibe csak azért, mert óvnak ettől, ezért merek veled nyíltan beszélni. Komolyan figyelmeztetni akarlak, hogy vigyázz, ne keveredj bele, és őt se próbált belekeverni olyan szerelembe, amelyet a vagyon hiánya kilátástalanná tesz. A személy ellen nincs semmi kifogásom, nagyon érdekes fiatalember, s ha annyi vagyona volna, amennyit megérdemel, szerintem nem is kívánhatnál jobb férjet. De ahogyan a dolog áll, ne engedd, hogy érzéseid elragadjanak. Értelmes teremtés vagy, s mi valamennyien elvárjuk, hogy használd is az eszedet, meg vagyok róla győződve, hogy apád megbízik józan elhatározásodban és kifogástalan viselkedésedben. Ne okoz neki csalódást. Ha, kedves néni, ez aztán komoly beszéd. Igen, és remélem téged is komoly válaszra késztett. Megnyugtatom, hogy nincs semmi oka az aggodalomra. Vigyázni fogok magamra és vikemre is. Ha tőlem függ... Nem fog belém szeretni. Látom, Elizabeth, most nem beszélsz komolyan. <gül> Bocsássom meg, megpróbálom újra elmagyarázni. Jelenleg nem vagyok szerelmes weekendbe. Nem, ezt határozottan állíthatom. De annyit mondhatok, hogy ő a legkellemesebb ember, akivel valaha találkoztam. És ha igazán belém szeretne, de azt hiszem jobb, ha nem kerül erre sor... Belátom, milyen meggondolatlanság volna. Ó, oh, az a rettenetes Darcy! Apám jó véleménye számomra, nagyon megtisztelő, szerencsétlen volnék, ha elveszteném. De apám maga is kedveli vikemet. Egy szóval, kedves néni, nagyon sajnálnám, ha bárkinek is boldogtalanságot okoznék maguk közül, de minden nap látjuk, hogy ha a fiatalok szeretik egymást... A vagyon pillanatnyi hiánya ritkán riasztja vissza őket a házasodástól. Hogyan ígérjem hát meg, hogy kísértés esetén bölcsebb leszek, mint annyi embertársam? Vagy honnan tudjam, hogy csak ugyan bölcs dolog-e ellenállni a kísértésnek? Egyebet tehát nem ígérhetek, csak azt, hogy nem fogom elsietni a dolgot. Nem fogom elhamarkodva azt hinni, hogy egyedül értem lángol. Ha vele vagyok, nem fogok epekedni. Egy szóval. Megteszem, ami tőlem telik. Talán az is jó lesz, ha elfeszed a kedvét a túlságosan gyakori látogatástól. Legalábbis ne emlékeztesd az édesanyádat, hogy hívja meg. <gül> Mint a múltkor tettem, mondta Elizabeth mosolyogva az eseten. Igaza van az ilyesmitől okosabb tartózkodni. De ne gondolja, hogy ő mindig ilyen gyakori vendég. Ezen a héten maguk miatt hívták meg annyiszor, hiszen tudja, az anyám felfogása szerint a vendégeknek állandóan társaság kell. De őszintén, szavamra ígérem, igyekezni fogok azt tenni, ami a legokosabb, s remélem ezzel meg van elégedve. A nagynéni helyeslése után Elizabeth megköszönte a jóindulatú figyelmeztetést, és a beszélgetés véget ért. Ritkán fordul elő, hogy valaki ilyen kényes kérdésben kap tanácsot, s nem haragszik meg miatta. Röviddel Gardinerék és Jane elutazása után Collins visszatért hertford de mivel Lukaszéknál szállt meg, érkezése nem okozott nagyobb gondot Mrs. Bennetnek. Az esküvő napja rohamosan közeledett, és végül Mrs. Bennet is kénytelen volt beletörődni az elkerülhetetlenbe, sőt, még rossz kedvűen egyszer-kétszer azt is kijelentette, hogy óhajtja mindkettőjük boldogságát. Csütörtökre tűzték ki az esküvőt, és Miss Lukás szerdán ment hozzájuk búcsúlátogatásra. Elizabeth szégyelte, hogy anyja csak kelletlenül és szűk gratulál. Ő maga őszintén meg volt hatódva, és amikor Charlotte felállt, hogy elbúcsúzzék, kikísérte. Miközben lementek a lépcsőn, Charlotte megszólalt. Ígérd meg, Eliza, hogy gyakran fogsz írni. Erre okvetlenül számíthatsz. Még valamit szeretnék kérni tőled. Mielőbb látogas meg. Remélem, gyakran fogunk találkozni hertford Nem hinném, hogy egyhamar elutazhatnék Kentből. Azért kérlek, jöjj el hozzánk Hansfordba. Elizabeth nem utasította vissza a meghívást, bár nem sok örömet várt a látogatástól. Édesapám és Mária Márciusban készülnek hozzánk, tette hozzá Sárlott, s szeretném, ha te is velük tartanál. Hidd el, Eliza, téged épp olyan szívesen látlak, mint őket. Az esküvő megtörtént. A fiatal pár a templomból jövet egyenesen kent utazott. A többiek a szokásos mondani valókkal traktálták egymást. Elizabet hamarosan hírt kapott barátnőjétől, Levelezésük épp sűrű volt és állandó, mint azelőtt, bár a régi, nyílt hangot nem találták többé. Elizabeth írás közben nem tudott megszabadulni az érzéstől, hogy benső, bizalmas barátságuknak vége szakadt. Továbbra is szorgalmasan levelezett Sárlottal, de inkább a múlt, mint a jelen kedvéért. Első leveleit mohó kíváncsisággal bontotta fel, Természetesen érdekelte, mit ír barátnője új otthonáról, hogyan tetszik neki Lady Catherine, s milyen boldognak meri magát vallani. De a levelek elolvasása után érezte, hogy Charlotte minden kérdésben úgy nyilatkozik, ahogy az előre látható volt. Jó kedvűen írt, a gontalan élet érződött ki leveléből, csak olyanra tért ki, amit dicsérhetett. A ház, a bútorok, a környék, az utak, minden tetszett neki. Lady Catherine viselkedése barátságos volt és megnyerő. Collins beállítása volt ez Hansfordról és Rosingsról, észszerűen tompítva. Elizabeth érezte, hogy csak akkor tudja meg az igazságot, ha majd saját szemével lát mindent. Jane már néhány sorban értesítette Hugát, hogy szerencsésen megérkeztek Londonba, s Elizabeth remélte, hogy újabb levelében Bingleyékről is írhat majd valamit. Türelmetlenül várta ezt a levelet, de türelmetlensége csak a szokásos eredménnyel járt. Jane egy teljes hetet töltött Londonban, de Caroline nem látta, s nem is kapott hírt tőle. Ezt annak tulajdonította, hogy utolsó levele, amelyet Longbourn-ból írt barátnőjének, valamilyen véletlen folytán elveszett. A néninek, folytatta Jane, holnap abban a város részben van dolga, és én felhasználom az alkalmat, hogy látogatást tegyek a Grossvenor Streeten. en Legközelebb a látogatás után írt, amikor már találkozott Miss bingley -vel. Úgy láttam, hogy Caroline rossz kedvű, írta. De nagyon megörült nekem, és szemrehányást tett, hogy nem értesítettem őt előre londoni utamról. Tehát igazam volt. Nem kapta meg utolsó levelemet. Természetesen Fivérők iránt is érdeklődtem. Jól van, Darcy annyira lefoglalja, hogy ők is alig látják. Megtudtam, hogy aznap Miss Darcy-t várják vacsorára. Szeretnék vele megismerkedni. Látogatásom nem tartott sokáig, mert Caroline és Mrs. Hurst éppen el akartak menni hazúról. Bizonyára hamarosan elnéznek hozzám. Elizabeth a fejét csóválta ezen a levélen, mert világos volt belőle, hogy Bingley csak véletlenül értesülhet Jane londoni tartózkodásáról. Eltelt négy hét, de Jane még nyomát sem látta Binglének. Igyekezett elhitetni magával, hogy nem bánja. De nem lehetett tovább vak Miss Bingley figyelmetlenségével szemben. Két hétig minden délelőtt otthon várta, s minden este új mentséget talált számára. A vendég végül is betoppant, de rövid látogatása, s még inkább megváltozott viselkedése véget vetett Jane önámításának. Érzéseiről tanúskodik a levél, amelyet... Ez alkalommal írt hugának. Az én drága Lizim bizonyára nem fog az ő éles látásával kérkedni, mikor megvallom, mennyire csalódtam Miss Bingley szeretetében. Az események téged igazoltak, de azért ne gondolj ma kacsnak, hugocskám, ha most is megmaradok amellett, hogy Caroline viselkedése épp olyan joggal kelted bennem bizalmat, mint benned gyanakvást. Egyáltalán nem értem, miért akart velem barátkozni, de ha a helyzet megismétlődne, okvetlenül ugyanabba a tévedésbe esnék. Caroline csak tegnap viszonozta látogatásomat, addig egyetlen levelet, egyetlen sort sem kaptam tőle. És mikor végre eljött, látszott rajta, hogy nem szívesen teszi. Hidegen, futólag bocsánatot kért, hogy nem látogatott meg előbb. Egy szóval sem mondta, hogy keressem fel újra, és annyira megváltozott minden tekintetben, hogy távozása után elhatároztam, nem folytatom vele az érintkezést. Sajnálom, hogy így történt, de őt kell hibáztatnom. Rosszul tette, hogy engem szemelt ki barátnőjének. Nyugodtan mondhatom, hogy ők kezdeményezett minden bizalmasabb közeledést. Mégis sajnálom őt, mert éreznie kell, hogy helytelenül cselekedett, s mert tudom, hogy az öccse miatti aggódás az oka mindennek. Caroline elejtett szavaiból arra kell következtetnem, hogy Bingley tud londoni tartózkodásomról, de a nővére mégis úgy beszél, mintha el akarná hitetni önmagával, hogy öccse valóban szerelmes, bizdás sziba. Nem értem az egészet, És ha nem félnék az igazságtalan ítélkezéstől, szinte azt kellene hinnem, hogy mindez, nagyon hasonlít a két színűséghez. Igyekszem elűzni minden fájdalmas gondolatot, s csak arra akarok gondolni, ami boldogát tesz a te szeretetedre és kedves nagybátyám és nagynéném szüntelen kedvességére. Írj magadról mielőbb. Miss Bingley olyasmit is mondott, hogy öccse vissza sem tér ha hanem felmondja a bérletet, de ez csak bizonytalanul említette. Jobb, ha nem szólunk róla másnak. Nagyon örülök, hogy olyan jó híreid vannak Hansfordi barátainkról. Kérlek, látogass el hozzájuk Sir Williammel és Máriával. Egész biztosan jól fogod magad náluk érezni. Csókol, szerető nővéred. Ez a levél fájt kisé Elizának, de jókedve visszatért arra a gondolatra, hogy legalább Miss Bingley nem tudja továbbáltatni Jane-t. Bingley-től sem várt már semmit, sőt, azt sem kívánta, hogy folytassa udvarlását. Minél többet gondolkozott rajta, annál silányabbnak találta jellemét. Ő szintén remélte, hogy valóban feleségül veszít Darcy hugát, ami büntetés lesz neki. jane -nek viszont esetleg előny. Vikem szavaiból ítélve Bingley csak hamar keservesen megbánná ebben a házasságban, hogy mit dobott el magától. Mrs. Gardiner ez időtájt emlékeztette Elizát égéretére és felvilágosítást kért Wickhamről. Elizabeth olyan hírekkel szolgálhatott, melyekkel nagynénje jobban meg volt elégedve, mint ő maga. Wickham nyilvánvaló vonzalma ellanyhult, figyelmességei elmaradtak, bámulatát másra ruházta át. Elizabeth elég éber volt, hogy lássa mindezt, de ha látta és írt is róla, Nagyobb fájdalmat nem érzett. Szívét alig érintette a szerelem, hiúságát pedig kielégítette az a gondolat, hogy a fiatal ember egyedül őt választotta volna, ha vagyoni helyzete megengedi. A fiatal hölgynek, aki körül Vikem legyeskedett, ezer fontnyi váratlan örökség volt a legfőbb varázsa, de Elizabeth Vikem esetét kevésbé éleslátóan ítélte meg, mint Sárlottét, és nem rótta fel neki, hogy anyagi függetlenségre áhítozik. Ellenkezőleg egészen természetesnek tekintette a dolgot. Feltételezte, hogy Vikem csak némi vívódás árán mondott le róla, de elhatározását mindkettőjük szempontjából okos és kívánatos lépésnek tartotta, s magában tiszta szívből szerencsét kívánt neki.